Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma sholli ala salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ala'ani Sayyidina Muhammad Mohon maaf buya Yang ingin saya tanyakan Mohon penjelasan tentang Islam Kejawen Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bismillah Sambil kita jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mendekat. Kalau jauh, didekatkan mic uh, masalah Islam Kejawen, Islam Kejawen lain dengan Islamnya orang Jawa, gitu loh ya. Kalau orang Jawa, kita orang Jawa, Islam Islamnya rasulit Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, Islamnya Sayyidina Bakar As Siddiq, Islamnya Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jadi Islam itu tidak membedakan suku dan bangsa. Apapun kalau sudah Islam bersama di hadapan Allah. Gak ada kulit hitam, kulit putih. Itu hanya kulit. Yang penting hatinya bagaimana dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan agama. Jadi gak penting. Gak ada istilahnya Islam Jawa lebih bagus daripada Islam Amerika. Islam Amerika sama dengan Islam Jawa. Islam Jawa dapat dengan Islam yang ada di Yaman. Karena Islam kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dibawa oleh para para sahabat. Kemudian di negeri para tabi'in. Para ulama di dalam berbagai disiplin ilmunya, misalnya dalam urusan fikih dibawa oleh para aibmah, madhaibul arba'ah imam syafi'i, disebarkan para ulama, sampai ke negeri kita Indonesia raya kemudian urusan aqidah dibawa oleh imam abul hasan asyari dengan pengikutnya, sampai negeri kita Indonesia raya urusan adab, akhlak perilaku, juga disebutkan urusan akhl adab oleh imam Ghazali dan penerus-penerusnya, sampai hari ini ini adalah islam tidak ada beda Ada pun masalah Islam kejawen Mungkin yang dimaksud adalah Orang mengaku Islam akan tapi tidak sempurna dalam menjalankan syariat, Karena tidak berkenalan dengan syariat yang benar Tidak mau sholat tapi mengaku Islam hari bersyahadat saja Ada Islam kejawen Jika maknanya Islam kejawen Islamnya orang Jawa Ya sama dengan Islam yang ada di Habdramud sana Sama tidak ada beda tapi kalau Islam kecawen Islam yang enggak mau solat, yang penting iling saja dan sebagainya, ini sudah Islam salah. Enggak ada. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi itu adalah orang yang bagaimana dalam solatnya, solat fardunya masya Allah. Kemudian solat sunnahnya sampai tawar rambut kodama, sampai kakinya beka. Nah ini kalau ada orang di Indonesia katanya apa? Cukup enggak usah pakai begituan. Berarti lebih hebat dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam ini. Ini orang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Jadi tidak ada istilah Islam aneh-aneh itu ya. Apakah Islam Indonesia, Islam Negeri, Islam Jogja, atau Islam Solo, Islam Cirebon, tidak ada nanti. Nanti semua ada Islam Cirebon nanti. Setelah ada Islam Indonesia, atau Islam Nusantara, atau Islam Malaysia. Wah ini, repot ini. Islam kita adalah Islam ahli sunnati wal jamaatil ash'ariyati. Tidak ada, ini miliknya orang Hadramut, ini miliknya orang uh, Qatar, tidak ada. ada Islam sama ada pun kalau sudah di indonesia tetap sama dari masa ke masa ya seperti itu ada pun masalah pakai baju itu menutup aurat oh, oh, yang penting pakai baju batik merah putih kuning hijau itu enggak penting jadi kalau anda mau pakai batik juga boleh karena yang penting menutup aurat oh, kalau tiba-tiba anda ingin menyempurnakan pakai baju putih nabi senang dengan baju putih tapi jangan mencaci yang pakai baju batik kalau anda pakai mokob ya, nabi tidak pernah melepas kepalanya Bahkan masuk toilet pun, Nabi tidak pernah masuk toilet, masuk buang air dalam keadaan buka kepala. Nabi tidak pernah. Kecuali <tuh umrah> waktu haji, Nabi pakai kopiah Lalu anda pakai kopia, niru Nabi. Ada penutupnya bermacam-macam, pakai kopia songkok, nasional boleh. Ya. Kalau pakai kopia putih, tidak harus Pak Haji. Boleh saja pakai kopia putih, siapa saja. Beliau boleh berhaji. Tiba-tiba ada yang ingin pakai imamah. Sekarang ada orang mencaci Arab malahan katanya. Bukan mencaci Nabi. Kalau memang anda menghargai tradisi nasional, anda jangan mencaci tradisi yang ada di mara Marab. Kalau tradisi di Arab itu semua tradisi yang ada di Arab jika sudah diambil oleh Rasulullah menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dibisahkan dari Nabi Shallallahu Sallam. Kalau pun anda tidak bisa pakai baju putih, anda pakai baju merah, putih, kuning, hijau, ya anda punyanya itu tidak ada masalah tapi kalau tiba-tiba anda mengingkari saya tidak mau pakai baju putih oh na'udhu billah nah eh, ini musibah faham ya ini kalau masalah islam kejawen jika maknanya adalah Islamnya orang jawa sama dengan islam yang ada di hadhramud sana tapi kalau islam kejawen yang enggak mau sholat hanya eling eling tak masya Allah ileng ke urusan sholat coba makan urusan ileng tak no yang penting eling berarti kayak makan gitu loh oh yang penting dikir ni agimu sholatali dikri Bukan aki musolat tapi diki. Lidi kiri, lakukan solat agar kau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan suruh melakukan solat dengan berdikir saja. Yang penting diki. Allah, Allah, Allah, Allah. Dan Subhanallah namanya orang tersesat. Kita pernah suatu ketika ada satu orang, dia tidak mau solat. Akan tapi setiap malam mulai jam dua itu sampai subuh berdikir di halaman rumah. Aji. Coba seandainya bimbingannya bener kan dia menjadi orang soleh dahsyat. Dia punya keyakinan. Guru yang yang salah tadi. Gurunya yang salah. Kemudian, yaitu setiap jam 2 itu sudah keluar di halaman rumah. Zikir, nyebut nama Allah. Subhanallah. Dan kita melihat orang itu. Sudah tua, sepuh, apalagi sudah tua itu dinasihati susah, karena keyakinannya sudah mengakar. Tidak sholat, tidak mau sholat, tapi setiap jam 2 bangun. Zikir, ya nah, ini gurunya yang salah. Makanya kalau anda berguru, pilih-pilih. Sebab orang berguru tidak mempercayai. Ayo, kalau gurumu punya kebiasaan jelek kamu akan niru apalagi akhidahnya yang salah kalau engkau mengaku sebagai seorang muslim wajib melakukan sholat tidak ada orang yang bebas sholat nabi pun tetap wajib sholat para waliullah sholat kalau ada orang tidak sholat melanggar Allah tidak ada wali yang tidak sholat tidak ada kekasih Allah yang tidak sholat ingat tidak ada wali yang tidak sholat Sini sedang oh, ada orang. Oh saya sudah sholat di Mekah. Eh jangan ngelantur Mekah di mana. Enti di sini Mekah di sana. Enti di sini. Engkau di Mekah. Saya sudah sholat. Oh duhurnya Mekah sudah nanti. Sekarang belum duhur Mekah. Nah, 4 jam lagi Mekah ini mengacu ini. Ya sok ini wali-walian ini Saya bisa ngelipat bumi. Saya sok Masuk ke kamar sebentar saya sholat di Mekah jangan ikut bualan-bualan begitu ini tidak alam nyata saja orang sedang bual urusan ibadah dengan Allah tapi urusan duit tidak mau dibualin eh. subhanallah tidak ada Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang menjalankan syariat dhuhir tidak ada istilahnya orang sampai kepada hakikat tapi tidak pakai syariat dusta kalau orang sampai hakikat mesti pakai syariat karena hakikat harus ada syariatnya ada lahir, ada batin Begitulah kesempurnaan, tidak ada batin roh, tidak ada lahirnya, bagaimana akan disifati dengan ikhlas kalau tidak ada amalnya? Maka ada lahirnya baru ada batinnya, lahirnya adalah kita melakukan sholat khusus, melakukan sholat lima waktu, kemudian rohnya adalah diberi namanya khusus, itu hakikat. Bukan bualannya orang-orang yang malas sholat, malas ibadah, tapi berbual saya sudah sampai hakikat hakikat saya adalah hakikat Nabi Haidhir. Ya Nabi Haidhir kapan dan ente siapa? Ente ngaku kayak Nabi Haidhir ya. Ha? Aneh orang sekarang ingin jadi kayak Nabi Haidhir terus ingin kayak yang aneh-aneh begitu. Semoga Allah menjaga kita. Sudahlah kita lempeng saja yang benar, sholat lima waktu. Jangan senang dengan bualan-bualan orang yang cerita tentang wali-wali tapi bukan cerita ilmunya. Tapi cerita tentang keanehan keanehannya akhirnya ini anehnya, enggak enggak nanti rujuk solatnya, ini bermasalah juga. Baik sudah sekarang yang lempeng berguru dengan orang yang jelas solat iba waktu, husu baik sama keluarga, baik sama anak, baik sama tetangga sudahlah ahli surga insyaAllah. Allah. Ini baik apa lagi kalau bukan itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya.